Egirada zuzenean. Pretshoi buruzko aktualitatea. Toki tokiko egira bilgune baten berriak. Egira zuzenean euskari jaetietan. Ostiraletan atsaleko 7% erditan eta Errepika larun batetan ordu batak 20 gutxitan. Era Egun handi zuela guzti hori, gaurko emankizunari manen diogu ohikoa den bezala aktualitatarekin hasiko gara, eta bukatzeko sebilako ispetxera begira jarriko gara, beti borrokaaldean segitzen baitute eta honintzalope demunain txuzgoikotxearen bikotearen adirazpen batzuk entzunen ditugu. Beraz, az gaite zen aste honek bildudituen berriekin. dira zuzenean Euskal jazietan. Ana gaztez hiri azken agurra emateko hamarka lagun eta iezlari elkartu ziren astearte arratsaldean miarritzeko errauuzketa habean egin tzen ekimenean. Euskalezlaria larogeita bat urtekinzendu zen joan den aaroaren seiian Basanafarroan. Hogeita zazpi ururtez iruñara itzuli ezinik egon eta gero. Ekimenean bere hilobetako batek adierazi zuen urte asko izan zituela txetik kanpo eta bertatik urrun hildela ere. Gazteziren errautsak iruñetik hurbilden San Kristobalen utxiko dituzte berak galdetu bezala. Euskal preso politikoen kolektiboko ordezkari batek aipatu zuen gazteziren antzeko kasuak munduan barreiatuak diren amarnaka kasuetan errepikatzen direla. Eta egungo euskal herrian bizi den egoera politikoa honartezina dela. Naferroko sortu kideak diren Amaia Izko Danisaralegi eta Peio Martínez de Ulate miharritzera hurbildu ziren. Bertan gazte ziren konpromisoa ta bere borrokak segituko zuela belanoaldi berrietan ere adirazi zuten. Eta Sevilla biko 10 euskal Presoak gaur 19 egun bete dituzte gosegreban, espetxe horretan pairatzen dituzte Muturreko bizibalintzak salatzeko. Horien osasun egoera dela eta kezka areagotzen ari da senide eta lagunen artean, preso batzuek zazpikilo inguru galdu dutelako. Urtzi paulek, protesta utzi du bere osasun egoerak txarrera ginduelako eta espetxe bere handiren beste bi presoak, jabi agirre eta inaki harak ama bezala borrokaldiarekin bat egiten jarretuko du itxialdiak eginez. Onintza ostolaz abokatuak jakinaraz izuen, animoz ongi direla eta isolamendutik arte protestarekin jarraitzeko pres direla. Izan ere, sebi biko espetxean, preso politikoak dagokien graduan dituzte egun. Isolamenduko moduluan daudela, baina isolamenduko moduloan egoteaz gain, isolamenduko erregimen eh, zorrotza aplikatzen zaiela. Bueno, erregimen eh, hau eh, aplikatzen zaie eh, normalki eh, dolegeak ala dirazten du, zigortuta dauden presoi edo erabat arriskutxutza atartzen diren katalogatua dauden presoi. Baino Baina, e, kaso honetan, nahi preso politikoa guai iraunkorki aplikatzen zaie, regimen e, zorrotxo patio txikia dute, e, zerua ere, bueno, ez dute ikuste, bueno, batekin e, dute, ez dute inolako aktivitaterik, soilek egunean e, lau ordu patio, eta besteena txaboloan egon behar dute, Presoek espetxe zaintza zentroko epailearekin hitz egiteko aukera izan zuten joan den astean, eta epaileak ere abokatuta espetxeko zuzendariarekin hitz egin zuen. Zuzendariari dagokio egoera aldatzeko erabaki hartzea, baina orainik ez urratxik Bestalde Bestale, gozegereban dauden presoen egoerak, gobernua ez duela kezkatzen esan zuten asteartean, Jorge Fernandez Diaz, barde ministro espainolak. Estrasburgoko epaitegiak eundalaro eita amazazpi barra 2006 doktrina epaitzen zuen Ines del Rihoren ebazpena esautzera eman zuenetik, hogeita lau euskal presok alean dira. Del Rihobera eta Juan Manuel Piriz izan ziren lehenak, joan den ostiralean, entzutegi nazionalak, parot bezala ezagutua den doktrina diren presoen elegiteak aztertzen hasitzen, bederatzi euskal presoazke gelditu ziren eta biri askatasuna ukatu zitzaien. Entzutegi nazionalak asterostiraletan hostiraletan elegiteak astartuko zituela eman zuen jakitera, baina gaur izan behar zuen astarketa atxoko egunera pasa zuten. Beraz Estrasburgok bere deliberoa ezautzera eman zuenetik, hogeita bostegun pasa dira eta hogeita lau preso azke gelditu dira. Eta webgune baten itxeraren berri ere eman behar dugu, entzutegi nazionala erabaki du ateak ireki informazio webgunea estea, Guardia Zibilaren iritziz komunikabidea herrirarekin harremanetan dagoelako. Beste hiru webgune ere estea deliberatu du, etengabe, egin dezagun bidea donostia eta zarauzko herrira ere. Etengabe guneak prentxauarra kaleratu du, nun 2000 amabiko maiatzetikona etxia dela azpimarratzen. Ateak irekiren internet horria eta sare sozialeko kontuak esteko auto bat publikatu du Entzutegi Nazionalak. Entzutegi Nazionalaren erabakiari errekurtso bat eskatzen aldiote webguneko kideek. Baina zakite hurrengo ordu edo gunetan, beraien horriak edo sare sozialetako kontuek funtzionatzen segituko duten. Ateak irekiko kideek, aderazpen eta informazioaren askatasunaren aurkako erasoa salatu dute. Gogora ekarri dute, ateak ireki amarnakan afartarkazetari esker sortu zela apurtu.org itxizelarik beraien bezalako komunikabideek adirazpen eta informazio askatasuna errespetatzen zutelako. Ateak irekiko kideek eraso antidemokratiko horri aurre egiteko sedea zutela jakinarazi dute, duten arma bakarrarekin adirazpen askatasunaren erabilera larun batan eunkala lagunek parte hartu zuten Gernikan izandako tantastanta ekimenaren aurkezpenean. Urtarrilaren 11an Bilbon presoen eskubideen eginko den, itsaso erraldoa parte hartzeko deia egin zuten. Orainen txunen dugu tantastanta ireki berri den webgunetik hartutako bideo baten soinua. dar toen gehiengoak aurrera pausuak eskatzen ditu konpomiderako prozesuan atzean nutzen nahi du sufrimendua eta bakea nahi du herr honentzat. Horretarako ezinbestekoa da espetxe politika garai berrietara egokitzea urratsak egiten segitzeko lagungarria izan dadin, ez traba. Ebkoa da ordea, Espainiako eta Frantziako Estatuek bigarren aukeraren alde egiten dutela, espetxe politika erabili nahi dutela, gatazkak bere horretan segidezan. Giza askubideden urraketan daude tematuta soluziorik gabeko giro alikatzeko eta bideak isteko. Onartu bera dugu beraz egite politikoek gatazkaren ondorioi ez heltzea erabaki dutela, Gatazka mantentzeko asumoa dutela eta horretarako gehien bat, Euskal Presuei eta IESlariei ezartzen zaizkien salbo politiken erabilerari eusten diotela. Ala hemen, guretzat, horrela egiteko erabakigarria dena, salbo espen neurriak desagartzea, inmobilismorako eta atzera egiteko elementua da Madrien eta Parixen. Parezpare daude beraz, hau eta Espainiako eta Frantziako elite politikoak interes diferenteak dituzelako gatik ikusirik euskal klase politikoa ere ez dela gai egoera mugiarazeko, herritarron eskuotan dago orain balantzak giza eskubide konponidaaren eta bakearen aldera egin dezan. Beste modu batera esan da, gauzak mugiarazeko bidea zera da. Gizartonek bere gainartzea konponidaren aldeko konpromisoak guziona. Eta horretarako dinamika zabal eta erakargarriak antolatu baritugu espetxe politikan benetako aldaketaren alde jasotzeko eta ordezkatzeko gauza izango direnak. Dinamika horiek abian jartzen saiatzen ari zuzen, herrira eta horregatik eraoki zuen Espainiako gobernuak mugimendua lerrarazea. Alere aurrera egin bardugu jendartaren aktivazioan blokeo egoera austen laguntzeko modu bakarra hori delako. Horregatik, herriraren kontrako erasoren ondotik 100ka 1000ka euskarritarrok hartu dugu lan horren lekukoa. Rezoen eta ieslarien giza biden aldeko lana gure eskuetan dago orain. Urrengo, belan aldiei beste etorkizun bat ziortatzeko egin behar dugulako, egin dezakegun onena delako. Testunguru honetan datorren urtarri jaren amaikako mobilizazioak giltzarria izanen da gauzak aldatzeko eta proposatzen dizuegu lurrikara sozial bat sortzea datorren inguruan. Itxasikara bat zehatzago esateko. Tanta za tanta aktibatu gizaskubideen konpombideren eta bakiaren aldeko itxaso geldiezina bihurtu arte. Eta bukatzeko, hilaren hogeian estatuko talde parapolizialek, Santantibruar eta josumu guruza militante, abertzaleak erailtzituztenetik hogeita bederatzi eta hogeita urte beteko dira. Horren harira sortuk ekimen batzu antolatu ditu. Azoraren hogeian Bilbon ekitalia burutuko da arratsaleko Zazpiterdietan Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan. Bestalde, Bilbon, Gernikan eta Ondarroan hainbat itzali burutuko dira azoraren hemen sortzitik hogeita bat bitarte. Egegira zuzenean, Euskal Ixatieta. Lehenagoa aipatu dugun bezala, Sevilla Biko Amar Euskal presoak borrokalean segitzen dute, emeretzi egun bete dituzte gaur gozegre ban. Segidan, onintza lope demuniaen, txuzgoiko etxea presoaren bikoteak, borrokalean sartzeko arrazoiak zentzugiren esplikatu zuen. Oindala la urte bakarri dauz hando euskal preso politikoak, eta, ezan biarra dau, aziera ziratik beti egon egondizela. Honek zer suposatzen dau, ba, adibidez, ergen bizibaldintzetan, ba, muga oso oso ondixeak, ez? Adibidez, lau ordu bakarri daukie pati ba. ba. egun baten goize ziurteten badia, hurrengo egunian, atxalde zirteten dia, lau ordu horreik. Horrek esan nahi dau, etartian, ogoita ordu ematen dituztela txabaluan zartuta. Gero... E, Pati horatagatzen dituztenian be, irunaka edo lagunaka bakarrik irteten dies. Orban, euren hartien be, ez dauki aukeraik e, komunikazioa edo, edo arreban gehisoa dukitzeko. Eta irteten diesen bakoitzean be, foioia, foioia daukiela, esaten dabe, ba, basaubi daugien metaldetektagaiu bat, eta horrakzen dies, ba, niaketak, ukimenezkoak, tentzinua, batzuetan, ba, esaten dabe, barraliak eta sakila ikutze daino, egisten diela. Hatsko da, be bai, E, dau, egon horretan dagoen funtzionari arabera baina tentzinoa ba, isa uneo do daukiela hori dela eta pues, askotan tentzino horretan eta sortzen dan egoeran gatik ba, irulogetan maurigarren artikuloa pliketan dotzi eur duen egiten dituzte zigortuta horrek ze gure da ba, berro eta sortzi horru pasatzen dituztela bakartuta, isolatu, are isolatu hau, batzutan hori e, harilotuta eskubur dinekin horreuk izan dituzte hipoiak Haurres aurrekoetatik bueltan ere beti benzinoa sortzen da horre egin nahi dutie miak eta integralak bilusagaratzen dituzten ez alegia exaten da ben ez die la bilusdubiar gustiz bata batekin geratu bia diala ba es er, bilusagaratzen dituzte eta hor beti eta gero senidioi be utilizando squad miak eta cuebai Resoak bezala, zenideek ere sufritzen dute, baina aliberan arrotasunez. E, ar, alde batetik, arduron dizalukagu, baina oin artege eukidou, ze gauza guztianek ez di esortu holan bat batian, gozegarria oin hasi daue, baina ez da esortu ere negun, oza, ja badara denbora bat, Gero eta baldintzak askarragoak eta gero eta tentzino gehiago eukitzen. Hortuan, jaba dora familiarrak e, denbora bat pixkat arduratuta gauzenak. Ez? Eta oin, bare gehiago gozegrebiak enazteniangu maitzei ditugun pertsona die. Eta, eta euren osasuna horra e, resku da darbitz. Eta erdura ondixe daukogu, baina beba izango duen daukogula amorrua. Amorrua ze gaur egun ondino presua keolako egoera eta negotia Hemendik mila kilometrotara isolamenduan, eta, eta guzti hori balde. Osea, horrela egotia permititzen da bienak, horrek emotendazku izu arrezkoa morroa. Eta gero, bebai, gauza arro. Arro ze, da gure familiarrak batzuk urtiet erueten dabeizan, kartzeletan, holako egoerak aguantetan, eta eta saiatu dien, sistema hau zaiatu dan euren duintasuna zapaltzen, eurek duin jarretzen dabe borrokan, eta horrek be, arrotasuna ondisa emotendazku. Kartasunez, bertako beste preso sozialek ere batu dila borrokaldian, beraiek ere egoera txarrak jasaten dituzte. Internetan bitartez jakin dugu, badauzela preso sozial batzuk, kartzela horretan be, e, koserreban jarri ezena. Alde batetik, e, ap, e, solidari, solidarizatzen gure familiarrekin, baina baitea ere, eurade jasatzen dituztolako biti, lako ba, muturreko holako egoerak, es, entzinuak, irainak, meatsuak eta guztior. Eta horregatibek jarri homendiez. Eh? Orduan, bueno, ba, eskez da, zona tarri, pelikula isla ubat, osea, es, carcela dago entzinua eta dago inpunidadia Eta kanpotik ere elkartasuna. Bai, bueno, e, bagabitz e, familia harrok, ba, preso hauen familia harrok, bagabitz piskat e, gure harkian kordenda zinolan bat edo inguran, eta, ba, bueno, e, gauzak antolatu guran, dero herrietan ere antolatzen dituz, dero baitea antolatzen gabitz familia harrok, e, autobus martxabat fateko zebila bira, moronera nera fateko, hamasi iztapatu ezango ditzeke. E, eta, bueno, ba, nik eskatuko naueen piskat e, preso horiek diren herrietan, Ba, propaganda de singola eta gentea pizkat a bigoteko ba puntetako autobus horretara. Eta, bueno, quiero ere haziu kanpaina txikiak, eh gutun batzuk prestatu ditugu karselarara bialtzeko. Ba, nolabait, ba, bertako susendari sai izanez, ba neu, ke fai senataipimi, ba bueno, jakintz hortze bertatzen da bienor, eta arduratutanago preso hauen egoeraz eta bueno, horiek ere, kere, pues prestatu ditugu eta herrietan ja hasi dira banatzen banor berak e, e, mal, eta bai fakzez, edo bai korreoz bialdu lizeteko. Piskat, e, lana bi, bi zentzutan egia, ja, ez alde batetik, errixetan sensibilizazio lan bat, baina gero ara ere, karzelara, nola baita barria enmon. Pelmada eman eta kolazatu, edo telefonos, edo neilez, edo fazez, edo eman pelmada pelmada ikusi deixien, gure familiarrak ez la zelabakarri. dira e zuzenean Euskal ijazietan. Saioaren bukaerara iritsigirara, agurtu haintzin esan, zuen iritzia edo berriren bat helarazteko email-helbidea ireki dugu, Preuenoi hartsuna abildua gmail.jucom. Katamaloren berrizmina nau kantuarekin agurtzen zaituztegu, asteona pasa. Ez gero ikasian, nago gerizpean, itzalaria zalean, eusteko bestian, aldizuzkurtu eta buztu saien. Egirada zuzenean. Pretshoi buruzko aktualitatea. Toki tokiko egira bilgune baten berriak. Egira zuzenean euskari jaetetan. Hostiraletan atsaleko 7 perdietan larun batetan ordu batak 20 gutxitan. Egira Euskal Herrira.